سید ابن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو <تابق> سید خدری رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لایشوعل مومنو ارگیز من, من خیرن د علمنا یسمعه چ دی او دی لرا علم باندې مومن مڑی گن. بار بار قران او سنت اوری پوسوال نپیدا کی چې مرشد نه مړیږي مؤمن من خیر د علم نا چې اوري حتا کردې پوری دو مړیږي نا ایو حدیث کرو سورہ روانني وای دوه حارسان مړیږي نا یو د دنیا حارس زم د علم حارس د دو دو دوانو په انجام نتیجه کې فرق ده حتا یکون منته هو الجنه تر دې چې شیب انتہا د د علم او داوري د د جنت ودین علم نه مړیږي نتیوجنه غواره کله وینه لوی عالم دی او چې نور مه علم حاصل کی امام احمد ابن حنبل رحم الله او سپلی لا سکینی لوی دویوال چا ورته وی ترکه به پوره علم هغه ورته تر لحت چې کې خود له شېدیم کړ امام احمد ابن حنبل ورته راغه پوره بسوي علم بس تکو دیما بي سو رحمت الله عليه بارک راغلی علم او یوده شه یو کس ته پوس تر ما توي نازک حال کړی دا جمرات وشتل پیدل غردي او که په څور لای وي بس مون خبره ویلم کولی زه ترا رخصت شم چې د کور دروازې پور را رسیدم خبر را په دراغه چې امام بي سفر رحمت الله عليه وفات شو څنګه خبر نه لم خبره داسې لای شو کو د دحضرت عبد الله واره رحم الله بارك راضي او اذن کده شروع شو نو ور ورته تلقين د کليمې د شهادت کو لغوي ودے بیام لګیا نویا چې په هوښ شو نو ابن مبارک رحم الله او ثوی ګرب مسللا سدا چې تما ته تلخین د شهادت کلمې راکې زیو زلوه بیا وبچکی نو ما اوه لګیا و دغه خلکو غ علمی او زوق او مولا علی قاری الله شرذفه اکبر کی ذکر کړی وای امام غزالی رحمت الله له وفات کی وای مات الغزالی والبخاری ولا صدره وفات سو بخاري شريفي سينير پاس افروت د دوفات نافس دي سينير بخاري شريف اچد نو د علم حريز دا مړی کنا و انم مړی مومن من خير د علم او د قران او سنت نا چې د اوري غلرا حتا يكون منته والجنه تر دي چې انت ها دا غي وسوي جنت وای رواه ترمزيو الله